Zeynəb Salamullah qardaşının cənazəsi üstündə ağlayır. Ravi deyir, Allaha and olsun, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Əmir Əl-Mömininin qızı Zeynəb qardaşı İmam Hüseyin əleyhissalamın cənazəsi üstündə ağlayırdı. Qəmli səslə və həsrətlə dolu qəlblə nalə edirdi. Ya Muhammedah! Ey mələylər salam gönderen böyük babam, bu senin Hüseynindir, onu al qanına bulaşdırıblar və bədənini tiçə-tiçə Bunlar isə sənin qızlarındır, onları əsir eləyiblər. Mən bu zülümlərdən Allaha, Muhammed Mustafaya, Əli Mürtəzaya, Fatime i Zəhraya və Həmzə Seyyid-i Şühadaya şikayət edirəm. Ya Muhammed bu sənin Hüseynindir ki Kərbəla torpağı üstündə çılpaq qalıb və səba küləyi toz torpağı onun üstünə tökür. Bu sənin Hüseynindir ki zinazadələrin zülmləri ilə öldürüldü. Bu gün cəddim Rəsulullah dünyadan gedən gündür. Ey Məhəmmədin əshabları, bunlar sizin peyğəmbərin övladlarıdır. Onları Əsir tutublar Başqa rəvayətdə yazılıb ki Zeynəb ərz etdi Ya Muhammed Qızların əsir Və oğlanların öldürüldülər Səba küləyi Toz torpağı Onların cənazəsi üstünə tökür Bu sənin Hüseynindir ki Onun başını daldan kəsib Və əmmaməsini qarət eləyiblər Atam fəda olsun o şəxsə ki Aşura günü günurta çağı onun qoşununu qətlə yetirdilər. Atam fəda olsun o şəxsə ki, onun xeymələrini od vurub yandırdılar. Atam fəda olsun o şəxsə ki, bədənindəki yaralar, qılınc, ox və nizə yaraları heç vaxt sağ almaz. Atam fəda olsun o şəxsə ki, onun yolunda canımı fəda etmək istəyirəm. Atam fəda olsun o şəxsə ki, ürəyi qəm-qüssə ilə dolu dünyadan getdi. Atam fəda olsun o şəxsə ki, susuz dodaqlarla onu öldürdülər. Atam fəda olsun o şəxsə ki, babası Muhamməd Mustafa Allahın Peyğəmbəridir. Ravi deyir, Allaha and olsun, Zeynəb öz ağlar gözləri ilə Bütün dost-düşmanı ağlatdı. Sonra səkinə atasının cənazəsini qucaqladı. Ərəblərdən bir dəstəsi onu atasının cənazəsindən ayırdı. Ondan sonra Ömər ibn Səəd nəərə çəkdi. Kim Hüseynin cənazəsi üstündə at çapmağa hazırdır? Qoşunun arasında 10 nəfər bu işi öz öhdəsinə götürdülər. Həmin 10 nəfər Aşaqdakilardan ibarətdir İshak İbni Hərbə O İmam Hüseyin ə.s. köynəyini oğurladı Əxnəs İbni Mürsəd Əkim İbni Tüfel Sümbəsi Əmr İbni Səbi Seydavi Rəca İbni Müngiz Samim İbni Xəsmə Cəfi Hafiz İbni Naim Salih İbni Vəhəb Cəfi Hani İbni Şəbz Həzrəmi, Əsid İbni Malik, Allah onların hamısına lənət eləsin. Onlar İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək cənazəsini atlarının dırnağı altında əzib, o həzrətin sinəsinin sümüklərini sındırdılar. Bu on nəfər Kufə şəhərinə gəlib İbni Ziyadın qarşısında durdular. İbni Ziyad dedi, siz kimsiniz? Dedilər, biz həmin adamlarıq ki, Hüseynin bədəni üstündə ac çapıb onun sinəsinin sümüklərini sındırdıq. İbn-i Ziyad onlara eytina eləməyib, kiçik bir mükafat verdi. Əbu Əmr Zahid deyir, həmin on nəfər haqqında maraqlandım, gördüm ki, onların hamısı zinadan əmələ gələnlərdir. Bu on nəfəri muxtar tutup əl-əyaqlarını dəmir-mıxlarla yerəm ismarlatdı. Sonra əmr etdi ki, onlar cəhənnəmə vasil olana qədər üstlərində at çapsınlar.